Lúkasar Guðspjall, níundi kafli Jésús kallaði saman þá tólf og gafði mátt og vald yfir öllum íllum öndum og til að lækna sjúkdóma. Hann sendi þá að bóða Guðs og græða sjúka og sagði við þá Takið ekkert til ferðarinnar, hvorki stafnja mal, brauðnja silfur og enginn hafi tvo kirtla Og hvar sem þið fáið inni, þar sé aðsettur ykkar og þaðan skuluð þið leggja upp að nýju. En taki menn ekki við ykkur, þá farið úr borg þeirra og hristið dustið af fótum ykkar til vitnisburðar gegn þeim. Þeir lögðu af stað og fóru um þorpin, fluttu fagnaðar erindið og læknuðu hvarvetna. En Herodes fjörðumstjóri frétti allt sem gerst hafði og vissi ekki hvað hann að halda því að sumir sögðu að Jóhannes væri risin upp frá döðum, aðrir að Elía væri komin fram, en aðrir að einn hinn af fornusbámanna væri risin upp. Herodes sagði, Jóhannes leti ég hálsögva en hver er þessi er ég heyri þvílíkt um og hann leitaði færis að sjá hann. Postularnir komu aftur og skýrðu Jésu frá öllu því er þeir hefðu gert, en hann tók þá með sér og vék brott til bæjar sem heitir Betsaíta til þess að þeir væru einir saman. Mannfjöldin var þess var og fóra á eftir honum. Jésús tók mönnum vel og talaði við þá um Guðs ríki og læknaði þá er lækningar þurftu. Nú tók degi að halla. Komið þá þeir tólfað máli við hann og sögðu Látt þú mannfjöldan fara svo að hann nái til þorpa og bíla hér í kring og geti fengið gistingu og mat því að hér erum við á óbyggðum stað. En Jesús sagði við þá Gefið þeim sjálfir að eita. Þeir svöruðu Við eigum ekki meir enn fimm brauð og tvo fiska nema við förum og kaupum vistir handa öllu þessu fólki. En þar voru um 5000 þúsund karlmenn. Hann sagði þá við lærisvenna sína. Látið þá setjast í hópa um fimmtíu í hverjum. Þeir gerðu svo og letu alla setjast. En hann tók brauðin 5 og fiskana tvo, leit upp til himins, þakkaði guði, braut og gaf lærisveinunum til að bera fram fyrir mannfjöldan. Allir neittu og urðu mettir, en leifarnar eftir þá voru teknar saman tólf körfur brauðbyta. Eitt sinn er Jésús var einn á bæn og lærisveinarnir hjá honum spurðan þá Hvern segir fólkið mig vera? Þeir svöruðu Jóhann skýrara, aðrir Elja og aðrir að einn hinna að fornu spámanna sér í upp. Og Jésús sagði við þá. En þið? Hvert segið þið mig vera? Pétur svaraði. Krist Guðs. Jésús lagði ríkt á við þá að segja þetta engum og mælti. Mannssonurinn á margt að líða. Öldungarnir, aðstuprestarnir og fræðimennirnir munu útskúfa honum og hann verður lífláttinn. En á þriðja degi mun hann upp rísa. Og Jésús sagði við alla. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér. Takk ég daglega og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífisínu mun tína því. Og hver sem tínir lífi sínu mín vegna hann mun bjarga við. Hvað stoðað að manninn að eignast allan heiminn en tína eða glata sjálfum sér. Þegar mannson erinn kemur í dýrðsinni og dýr föðurins og heilagra engla mun hann blegða sín fyrir þann sem blegða sín fyrir mig og mín orð. En ég segi yður með sanni. Nokkrir þeirra sem hér standa Munu ekki deyja, fyrir sjá Guðs ríki. Um áttadögum eftir ræðu þessa tók Jésús með sér þá Pétur, Jóhannes og Jakob og gekk upp á fjallið að byggjast fyrir. Og er hann var að byggjast fyrir varð yfirleitt ásjónu hans annað og klæði hans urðu kvít og skínandi. Og tveir menn voru á tali við hann. Það voru þeir Móse og Elía. Þeir byrtust í dýrð og rættu um brott för hans sem hann skildi fullna í Jérúsalem. Þá Pétur og félaga hans sótti mjög svefn, en nú vöknuðu þeir og sáu dýrð hans og mennina tvo er stóðu hjá honum. Þegar þeir voru að skilja við Jésu, mælti Pétur við hann. Meistari Gott er að við erum hér. Gerum þrjár tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Ekki vissi Pétur hvað hann sagði. Um leið og Pétur mælti þetta, kom ský og skýgði yfir þá og urðu þeir hrættir er þeir komin í skýið. Og rödd kom úr skýinu og sagði Þetta er sonur minn sem ég hef útvalið, hlýðið á hann. En röddin hafði talað var Jésús einn og þeir þögðu og sögðu á þeim dögum engum frá neinu því sem þeir höfðu séð. Dæin eftir er Jésús og lærisveinarnir fóru ofan að fjallinu kom mikill mannfjöldi á móti Jésú. Og maður nokkur úr mannfjöldanum hrópar Meistari, ég beðið að líta á son minn fyrir að hann er engabarni mitt. Það er andið sem grípur hann og þá æpir hann skyndilega. Hann tegir hann svo að hann fróðufellir og víkur varla frá honum og er að gera úta við hann. Ég bað lærisveina þín að reka út, en þeir gáta það ekki. Jésu svaraði. Þú vantrúa og rangsnúna núna kynnslóð. Hversu lengi á ég vera hjá ykkur og umbyrra ykkur? Fær þú hingað svondinn? Þegar sveitnin var að koma, slengdi illi andin honum flötum og tegði hann ákaflega. En Jésús hastaði á óhrina andan, læknari sveinin og gaf hann aftur föður hans. Og allir undruðu stórum veldi guðs. Þá er allir dáðu alltir hann gerði, sagði Jésús við lærisveina sína. Festi þessi orð í huga. Mannssonurinn verður framseldur í manna hendur en þeir skildu ekki hvað hann átti við. Það var hulið til þess að þeir gætu ekki skiliða og þeir þorðu ekki að spyrja Jésu um þetta. Svo spurning kom fram meðal þeirra, hver þeirra væri mestur? Jésús vissi hvað þeir hugsuði í hjörtum sínum og tók lítið barn, setti það hjá sér og sagði við þá. Hver sem teku við þessu barni í mínu nafni tekur við mér og hver sem tekur við mér tekur við þeim er sendi mig fyrir að sá sem minnstur er meðalikkar allra hann er mestur Jóhannes tók til máls Meistari, við sáum mann reka út illa anda í þínu nafni og vildum við varna honum þess af því að hann fylgir okkur ekki en Jésús sagði við hann Varni þess ekki. Sá sem er ekki á móti ykkur, er með ykkur. Nú fullnaðist brátt sá tími er Jésús skildi upp numin verða. Beindi hann þá augum til Jérusalem, einráðin að fara þangað. Og hann lét sendibóða fara á undan sér. Þeir fóru og komu í samverjaþorp nokkur til að búa honum gistingu. En menn tók ekki við honum því að hann var á leið til Jérúsalem. Þegar læri sveinar hans þegar Jakob og Jóhannes sáu það, sögðu þeir Drottinn, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortímið þeim. En Jésús nýri sér við og ávitaði þá og sagði Ekki vitiði hvaða andi býr í ykkur. Mannssonurinn er ekki komin til að tortíma mannslímum. Heldur, til að frelsa og þeir fóru í annað þorp. Á leiðinni sagði maður nokku við Jésu Ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jésu sagði við hann Refar eiga greni og fuglar himins hreyður en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Við annan sagði hann Fylg þú mér Sá mælti, Drottin, leið mér fyrst að fara og jarða föðu minn. Jésús svaraði, Látt hinn dauðu, jarða sína dauðu, en far þú og búa það ríki. En annar sagði, Ég vil fylgja þér, drottin, en leið mér fyrst að hverja fólk mitt heima. En Jésús sagði við hann, Enginn sem leggur hönda plóginn og horfir aftur er hæfur í Guðs ríki.